Pista 48 Istoria culturii și civilizației 4 Roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 471 Trecerea sângelui de la inimă la plămân se face prin vena arteră. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Tradusă în limba latină și publicată la Veneția în 1547, opera lui Ibn An-Nafis se pare că a fost cunoscută de Miguel Servet, care șase ani mai târziu a formulat și ipoteza circulației pulmonare. Încheiat notă 2 Oftalmologia este domeniul în care medicii arabi aveau o vastă experiență, în paranteză bolile de ochi fiind foarte răspândite în orient, închid paranteza, făcând frecvent operații de deplasare și de extracție a cataractei. Numeroase opere medicale au fost dedicate tratamentului Trahomului și Panusului. Vaccinarea antivariolică era practicată de medicii arabi cu aproape un mileniu înaintea lui Edward, se scrie e -D w a r d Jenner se scrie j n n r În schimb, chirurgia nu prea era prețuită. Abia în secolul IX, un medic renumit rezervă o parte amplă din opera sa practicii chirurgicale ghilimele dând lecții de cauterizare a plăgilor, de folosire a substanțelor hemostatice, de ligatură a arterelor de operații pe os, pe ochi, etc. Paranteza. În paranteză, rămare punct arnaldez, etc. Închid paranteza. Chirurgii arabi practicau cu șapte secole înaintea europenilor anestezia totală în paranteză cu suc de hașiș, măzăriche și măselariță. Închid paranteza. Medicilor musulmani Ghilimele care au acordat o importanță până atunci necunoscută chimioterapiei și mai ales preparatelor antimoniale, mercuriale, feruginoase și saline, închid ghilimele, în paranteză doctor Zaki Ali, închid paranteza, li se datorează crearea farmacologiei ca știință. Ei au întrebuințat cei din tâi, se pare, va ataca mijloc de pansament. Farmacopeia arabă includea peste 200 de plante medicale noi, multe continuând să fie folosite și azi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Astfel, seminichia sau sena, în paranteză purgativă și diuretică, închid paranteza, rubarba, mana, în paranteză lichen comestibil, închid paranteza, pânepa omeagul, în paranteză aconitum, închid paranteza cătina roșie, tăciunele de secară în paranteză vasoconstrictor și hemostatic, închid paranteza santalul, camforul, nux vomica colochinta, în paranteză castravetele amar purgativ, închid paranteza și alcoolul obținut prin distilarea feculelor și zahărurilor fermentate, în paranteză conform doctor Zaki Ali închid paranteza, încheiat notă 1 Cafeaua era folosită ca stimulant cardiac Numeroase tulburări mintale erau tratate prin cură de somn provocat cu ajutorul opiului. Închid filimele. În paranteză, râmare punct Garaudi, închid paranteza. Să mai adaugăm că în lumea islamică existau spitale în toate orașele mari, cu săli de consultație pentru învățământul clinic și colaboratoare. Primul azil de alienați cunoscut a fost fondat în 765 la Bagdad. De asemenea, existau numeroase instituții de asistență socială pentru infirmi, handicapați, invalizi, bătrâni neputincioși sau bolnavi incurabili. Prima operă importantă a medicinii arabe este intitulată Paradisul științei, datorată lui Raban, se scrie r -A b, -B al Tabarii. În cele 360 de capitole ale operei, autorul se ocupă de diferite ramuri ale medicinii, în paranteză ultimele 36 de capitole fiind dedicate medicinii indiene, închid paranteza. Opera prezintă un interes special pentru domeniile patologiei, farmacologiei și dieteticii. Cel mai mare medic și clinician al secolului al X-lea, personalitatea care a exercitat cea mai puternică influență în lumea islamică și în Europa, în paranteză alături de Ibn Sina și Ibn Rushd Avicena și Averoes se scrie A-V-E-R-R-O-S, în filozofie, închid paranteza, a fost Al-Razi. Autor a 220 de opere consacrate filozofiei și tuturor științelor, în paranteză cu excepția matematicii, închid paranteza, șeful celui mai important spital din Bagdad, Al-Razi, era renumit pentru analiza simptomelor unei boli. Era excelent cunoscător al anatomiei, după cum o dovedește opera sa intitulată Cartea lui Al-Mansur. Printre mijloacele sale de tratament folosea și metoda șocului psihologic. Dintre operele lui Al-Razi, în paranteză Al-Biruni, menționează 56, închid paranteza, cea mai cunoscută este cea care tratează despre rugeolă și variolă, publicată în Europa în peste 40 de ediții între 1498-1866, care, tradusă pentru prima dată în latină în 1279, a rămas o operă medicală orientativă în Occident timp de aproape un mileniu, până la Claude, se scrie că la audâie Bernard, se scrie bâier în ard. La fel de intens studiată în lumea occidentală timp de patru secole, în paranteză perioada în care Al-Razi era mai prețuit decât Hipocrat și Galenos, închid paranteza, este compendiul de medicină intitulat Al-Havi, se scrie H-A-W-I, tradus în limba latină titlul Continens. Operă de autoritate în materie până în secolul XVII, cea mai voluminoasă operă științifică scrisă în arabă, o monumentală enciclopedie medicală indispensabilă pentru cunoașterea aspectelor clinice ale medicinii arabe. Maestru al psihologiei și precursorul cel mai strălucit al medicinii psihosomatice al razii trata bolile psihice concomitent cu maladiile fizice, fără a le separa niciodată complet una de alta. Lui i se atribuie izolarea alcoolului și întrebuințarea lui ca antiseptic, de asemenea folosirea mercurului ca purgativ. El este considerat fondatorul terapeuticii clinice. Gilmele, În istoria medicinii, Al-Razi trebuie privit ca unul din cei mai mari medici ai tuturor timpurilor. Închid ghilimele. În paranteză, Karl se scrie K-R-L-Sudhof. Se scrie s u d h o -f, f Închid paranteza. Gloria lui Al-Razi n-a fost umbrită decât de Abu Ali Ibn Sina. În paranteză, circa 980-1037. Închid paranteza. Gilimele, prințul medicilor, închid ghilimele, cunoscut în Occident cu numele latinizat Avicena. Personalitatea înzestrată cu o curiozitate enciclopedică, familiarizată cu toate ramurile științei și filozofiei, a practicat medicina scriind și numeroase opere în care a sistematizat și sintetizat teoriile și practicile medicale de până atunci. Opera sa principală, canonul medicinii, una din lucrările cel mai des traduse în Europa în epoca renașterii și care timp de 8 secole a rămas un manual de bază în învățământul superior medical. Este împărțită în 5 cărți dedicate respectiv principiilor generale, medicamentelor simple, afecțiunilor unor organe, bolilor cu tendința de a se generaliza și medicamentelor complexe. Metodele sale de diagnosticare a pleureziei, pneumoniei, accesului ficatului și peritonitei au rămas clasice până în secolul XIX. Remarcabile sunt apoi descrierile bolilor. Meningita de pildă este descrisă pentru prima oară corect de Ibn Sina. Lui îi se datorește descrierea exactă a filaria medinensis. A anchilostomei se scrie a N k y o s t o m -E -I a irisului, a mecanismului acomodării ochiului și a inserției mușchilor orbitei. Ghilimele, Avicena este cel din tâi medic care a practicat reducția forțată a deplasărilor vertebrale, închid ghilimele, în paranteză, dr. Zaki Ali, închid paranteza. Remarcabilă se dovedește și capacitatea sa de tratament psihologic aplicat în cazul unor suferințe fizice, în paranteză, medicină psihosomatică, închid paranteza. Ghilimele, trebuie să avem în vedere, scrie Ibn Sina, că unul din tratamentele cele mai bune, cele mai eficace, constă în a spări forțele mentale și psihice ale pacientului. Să-l încurajăm să lupte cu boala, să-i creăm în jur o ambianță plăcută, să-l punem să asculte muzică bună, să facem să vină în contact cu persoane care îi sunt agreabile, închid ghilimele. Unul din marii medici arabi din Spania, Ibn Zur, se scrie ZUHR, în paranteză 1094-1160, închid paranteza, cunoscut în Occident cu numele latinizat Avenzoar, se scrie AVNZOR, -A, a fost cel din tâi care a dat o disc de scriere a pericarditei, a abcesului mediastinului și a cancerului de stomac. El a descoperit și parazitul scapiei. Dintre chirurgii arabi, cel mai ilustru a fost Abul Qasim, se scrie Q-A-S-I-M al Zahravii, se scrie z a h r a -W i în paranteză Abul Qais. -mic punct, 1013 închid paranteza, cel din tâi care a indicat ligatura arterială cu șase secole înaintea lui Ambroaz, se scrie A-M-B-R-O-I-S-E, s -I e pare, se scrie P-A-R-R-E cu accent ascuțit care a introdus sutura cu catgut și care i-a dotat pe oftalmologi, dentiști și chirurgi cu instrumente operatorii noi. Abul Cais practica litotriția, se scrie lui i t h o t r i t i a El studiase tuberculoza vertebrelor cu mai bine de șapte secole înaintea lui pot, se scrie P-O-T-T. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Tratatul său de chirurgie, at tasrif, va rămâne în istoria medicinii ca prima expresie a chirurgiei erijată în știința distinctă și fondată pe cunoașterea anatomiei. Ceea ce constituie cea mai mare noutate a acestei opere este faptul că ea inaugurează chirurgia ilustrată, în paranteză descriptivă, închid paranteza, închid ghilimele, în paranteză Emil, se scrie E cu accent ascuțit mâinile lui E, Farguie, se scrie e, închid paranteza, încheiat notă 1. Deosebit de interesante pentru locul pe care îl ocupă în istoria medicinei sunt și operele lui Rambam, cunoscut sub numele de Maimonide, în paranteză în arabă Musa ibn Maimun, 1135-1204, privind maladiile respiratorii, toxicologia și igiena. Dintre scrierile lui Maimonide, de un mare succes s-au bucurat comentariile sale la aforismele lui Hipocrat, precum și o culegere de 1500 de aforisme din operele diversilor medici ai Antichității, la care a adăugat și 42 de observații personale. Alte șapte sunt opere originale despre Ast, despre hemoroizi, despre raporturile sexuale, apoi asupra regimului sănătății, asupra explicării simptomelor, asupra denumirii medicamentelor, în fine, cartea otrăvurilor și antidoturilor drogurilor mortale. În paranteză, v punct, ghilimele, arheion, se scrie ar-c-h-e-i-o-n, închid ghilimele, 11 roman, 1299, închid paranteza. În ce privește învățământul medical, aspectele teoretice ale medicinei erau predate în școli sau colegii, în paranteză madrasah singh, punct, madaris închid paranteza, iar cele practice în spitale, multe din care erau dotate cu biblioteci bogate și cu săl de curs. La sfârșitul studiilor, viitorii medici trebuiau să redacteze o lucrare și, numai dacă era acceptată, el primea diploma de medic și dreptul de liberă practică, în paranteză, după ce mai întâi depunea jurământul hipocratic. Închid paranteza. Figură pagina 469 Reprezintă fațada occidentală a Marei Moschei din Cordoba, secolul X, încheiat figură. Figură pagina 473 Reprezintă Moscheea din Cordoba, vedere interioară. Secolele 8-9. Încheiat figură. Filozofia. Prin temele pe care le abordează, filozofia arabă are și un marcat caracter religios, vezi notă 1. Cu toate acestea, ea acordă o mare importanță rațiunii. Citesc notă 1. Conform Ibrahim Macdur se scrie MA capadă ur în Islamic and Arab contribution se scrie q o n t r i b u, u se scrie o european se scrie e u r o e a r se scrie r e n a i s s a e în paranteză punct bibliografia închișpat enke paranteza încheiat notă 1 este o filozofie eclectică, îndeosebi Platon și Aristotel au avut o mare influență asupra multor școli filozofice islamice. Este apoi o filozofie strâns legată de știință. În studiile filozofice arabe, știința și rezultatele ei dețin un loc de pondere considerabil, în timp ce cercetările științifice abundă în principii și considerații filozofice. Filozofii musulmani erau aproape toți și oameni de știință, uneori chiar foarte valoroși. Ei au căutat să concilieze tradiția religioasă cu raționalismul, cum au procedat după ei și Albertus Magnus Duns Scott sau Toma din Aquino, se scrie A-Q-U-I-N-O, vezi notă 2. Citesc notă 2, ghilimele, totuși, în paranteză, precizează Octavian Nistor, citându-l pe n.abagnano, se scrie a b a g n a N. O, în în unele puncte cele două școlastici, creștină și islamică, s-au dovedit de neîmpăcat. Într-adevăr, școlastica arabă se dezvoltă sub semnul principiului necesității, care domină atât lumea divină, cât și pe cea a oamenilor. Din potrivă, școlastica latină, primind aristotelismul prin arabi, s-a străduit să-l sustragă principiului necesității, introducând în locul acesteia un principiu de contingență care să-i permită să salveze atât libertatea de creație a divinității, cât și liberul arbitru al omului. Închid gilimele încheiat notă 2. Istoria filozofiei arabe începe în secolul IX, odată cu traducerile, în paranteză, efectuate mai întâi de traducători creștini, închid paranteza, din operele filozofilor greci, îndeosebi Platon și Aristotel. Primul, ghilimele filozof al arabilor, închid ghilimele, în paranteză, faile se scrie f-a-y-l-a-s-u-f, al arab, închid paranteza, este considerat ișac, se scrie i-s-h-a-q, al-Kindi, se scrie K-I-N-D-I în paranteză, mămic.872, închid paranteza, creatorul terminologiei filozofice în limba arabă, traducător al lui Aristotel și cel dintâi care supune unei examinări raționale textele revelate. Pentru Al Kindi, filozofia este ghilimele cunoașterea realității lucrurilor potrivit cu capacitatea umană, închid ghilimele, iar metafizica ghilimele cunoașterea realității prime, care este cauza fiecărei realități, închid ghilimele, în paranteză conform Majid Fakri, se scrie F-A-K-H-R-Y, închid paranteza. Ținta noastră trebuie să fie să acceptăm adevărul din orice sursă ar veni căci nimic nu trebuie să fie mai scump cercetătorului decât adevărul însuși, închid ghilimele. Canalele cunoașterii sunt experiența simturilor și cunoașterea rațională, care este ghilimele mai apropiată de natura lucrurilor, închid ghilimele. Obiectul acestei cunoașteri este universul care este imaterial. Rațiunea prezintă oarecare analogie cu senzația, întrucât 1. Abstrage formele, adică genurile și speciile din obiectele inteligibile, 2. Devine identică cu obiectul său în actul gândirii. Această doctrină despre rațiune a jucat un mare rol în istoria dezbaterilor din evul mediu, în paranteză inclusiv occidental, închid paranteza, asupra naturii intelectului. Filozof cu tendințe neoplatonice, Alcindy crede în supraviețuirea sufletului, principiul al vieții care conferă substanțe animate, adevărata ei esență și definiție. Ghilimele, sufletul este o simplă entitate, conclude el, a cărei substanță este analogă substanței înseși, a creatorului, întocmai cu lumina soarelui este analoagă soarelui, închid ghilimele. Dar nu toate sufletele vor ajunge în lumea inteligibilă a sferelor. Unele urmează să se purifice, traversând stadii succesive. Iranian din regiunea Khorasan al-Razi, în paranteză 865, circa 932, închid paranteza, a fost ghilimele cel mai mare nonconformist din întreaga istorie a islamului, închid ghilimele, în paranteză m -mare punct, Fahri, închid paranteza. Al-Razi a fost și un cunoscut alchimist, fizician și clinician, în operele sale filozofice, vezi notă 1, are curajul să meargă pe linia eterodoxă a unei metafizici de inspirație platonică, iar în scrierile sale de etică să adopte idei ale lui Socrate. Citesc notă 1. Un comentariu la Timaios, respingerea lui Proclus, fizica spirituală, calea filozofiei, despre suflet, metafizica după doctrina lui Platon, metafizica după învățătura lui Socrate. Încheiat notă 1. În binecunoscutul său tratat de etică intitulat Fizica spirituală al RAZI împărtășește doctrina platonică despre suflet și despre muzică, în paranteză pe care o numește ghilimele fizică spirituală, închid ghilimele, închid paranteza critica pe care o face ideilor lui Aristotel despre vid și mișcare se apropie de doctrina lui Democrit, cu a cărui concepție despre compoziția atomică a corpurilor este de acord. Al Razii profesează și învățătura pitagoreică despre transmigrația sufletului. În influența lui Platon, în paranteză din Timaios) închid paranteza, este evidentă în concepția sa metafizică despre cele cinci principii eterne, în paranteză materie, spațiu, timp, Suflet și creator de miurg, închid paranteza, pe care caută să și le încorporeze într-un sistem metafizic propriu coerent, în paranteză, dar fără să aducă vreun argument despre eternitatea sufletului și a creatorului. El crede în mod ferm, în opoziție cu Platon, că lumea a fost creată în timp și că este trecătoare. Eternitatea sufletului și a creatorului o enunță ca o propoziție axiomatică, închid paranteza. Ideea eternității sufletului și concepția sa despre filozofie ca singura cale ce duce la purificarea sufletului, în opoziție cu conceptul islamic despre revelație și cu cel conex despre profeție, sunt ghilimele în perfectă consonanță cu premisele sale raționaliste. Al-Razi respinge în întregime conceptul de revelație și despre rolul profeților ca mediatori între om și Dumnezeu. El consideră că profeția este superfluă din moment ce lumina rațiunii dăruită de Dumnezeu omului este suficientă pentru cunoașterea adevărului, fie odioasă, întrucât ea a fost cauza atâtor vărsări de sânge și războaie între un popor, în paranteză probabil arab, închid paranteza, care se credea favorizată de revelația divină și celelalte popoare mai puțin norocoase, închid ghilimele, în paranteză, mămare punct, facri, închid paranteza. Acest aspect al doctrinei sale a făcut ca Al-Razi să fie considerat un schismatic și un necredincios. Tendințele neoplatonice implicite în filozofia lui Al-Kindi și în cea a lui Al-Razi apar îndeplină evidență în operele lui Al-Farabi și Ibn Sina, primii filozofi musulmani care au elaborat cu atenție un sistem metafizic de o mare complexitate. Închid ghilumele, în paranteză, idem, închid paranteza. În gândirea mai eclectică a lui Al-Kindi, predomină elementele aristotelice. La Al-Razi, mai insistente sunt elementele platonice. Prima expunere sistematică în limba arabă a filozofiilor lui Platon, Aristotel și a neoplatonismului, este opera celui din tâi mare logician și metafizician al islamului, originar din Turkestan, Abu Nasr al Farabi, în paranteză Abu Nasser, 872-950, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. A scris peste 100 de opere din care s-au păstrat circa 40 de tratate, în paranteză unele încă inedite, închid paranteza, de filozofie, matematică, astronomie, medicină, alchimie, etc. Marea carte a muzicii conține teoria sa despre muzică în care adoptă idei din Aristotel, Aristoxenos și Ptolemeu. Magistrale sunt expunerile despre filozofia lui Platon și despre filozofia lui Aristotel. Încheiat notă 1. Ca logician, Al Farabi a scris un mare număr de comentarii și parafraze la operele aristotelice. A elaborat un sistem propriu în care s-a străduit în primul rând să împace poziția lui Platon cu cea a lui Aristotel. De asemenea, să pună de acord aristotelismul și neoplatonismul cu dogmele islamismului. Schema filozofiei sale este un sistem de școlastică orientală. Enumerarea științelor trece în revistă toate științele cunoscute, în paranteză clasificată de el în opt categorii, închid paranteza, locul central în discutarea lor fiind ocupat de fizică și metafizică. Gândirea sa politică este ilustrată de cetatea Virtuții, operă al cărei model este Republica lui Platon. În centrul metafizicii lui Al-Farabi se află prima ființă, unul absolut, proclamat de doctrina islamică drept identic cu Dumnezeu. Ghilimele din care emană toate lucrurile care există într-o ordine ierarhică. Închid ghilimele, în paranteză, la fel și în stat. De la calif emană toate puterile pe care el le delegă funcționarilor săi. Închid paranteza. Gilmele, în această concepție politica și etica sunt înțelese ca o extindere sau o dezvoltare a metafizicii în manifestarea sa cea mai înaltă teologia, adică știința despre Dumnezeu. Închid în paranteză w. VAT. Paranteza. Statul, societatea fericită este cea în care proliferează virtuțile. În formele sale corupre, statul se prezintă în viziunea pesimistă a lui Al-Farabi ca o societate care aleargă după plăceri false, egoism, bogăție, putere, tiranie, nedreptate, anarhie. O viziune care o anticipează pe cea a lui Hobbes, se scrie h o -B -B s adevărata fericire a omului, conclude Al-Farabi, constă în a se împărtăși din natura imaterială a rațiunii active. Dacă Al-Farabi este inițiatorul neoplatonismului în filozofia islamică și principalul exponent al acestei filozofii în lumea Orientului, în schimb filozoful căruia Occidentului datorează, în paranteză, lui în primul rând, apoi lui Averos, se scrie avuier-r-o-s, închid paranteza, interesul mereu sporit pentru aristotelism a fost Abu Ali ibn Sina, în paranteză Avicena, circa 980-1037, închid paranteza. Tadjik se scrie că, Persan, originar din nordul Persiei, de lângă Bucara, se scrie B-U-K-H-A-R-A, -a -a, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Așa cum mecanică nu se face fără legea inerției, reconstituirea filozofiei medievale nu e posibilă fără luarea în seamă a momentului oriental și îndeoseb fără avicena și averoz, altitudini dominante. Mai întâi pentru că mențin în actualitate și dezvoltă tradiția platoniciană și, îndeosebi, pe cea aristoteliciană și apoi prin ceea ce aduc nou și înnoitor. Ei nu au fost doar comentatori, ci și întregitori. Închid chilimele în paranteză g mare, h -mic, punct Vlăduțescu. Închid paranteza, încheiat notă 1. La vârsta de 10 ani scrie Ibn Sina în autobiografia sa îmi completasem studiul Coranului și al unei mari părți din scrierile arabe. Închid, studiază singur medicina și la vârsta de 17 ani tratează cu succes un vizir care îi pune la dispoziție vasta sa bibliotecă din Bucara. La 18 ani stăpânea logica, fizica și matematicile după care începe să studieze metafizica lui Aristotel citind o de 40 de ori fără să o înțeleagă, până când găsește respectivul comentariu al lui Alfarabi. Opera sa principală, Cartea Însănătoșirii, este un vast compendiu, o enciclopedie a științei și filozofiei grecești. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Alte opere. Cartea Observațiilor și Îndrumărilor, Clasificarea științelor teoretice, Despre iubire, Despre rugăciune, Despre destin și altele. Încheiat notă 2 Dar, fundamentală pentru cunoașterea filozofiei lui Ibn Sina este Cartea Salvării, în trei părți, tratând despre logică, ghilimele, filozofia naturală, închid ghilimele, în paranteză, despre substanță și accident, despre natura sufletului, închid paranteza, și teologie, în paranteză, parte, incluzând și cosmologia, închid paranteza. Pentru Ibn Sina, Dumnezeu e unul, existând cu o necesitate, lumea este o emanație, în paranteză nu o creație, închid paranteza, a lui, existând din totdeauna la fel ca Dumnezeu. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele, nu încap îndoială, Divinitatea are un avicenism, un rost esențial, dar avicena este prea ezitant pentru a putea fi captat de teologie. Pare indecis, chinuit de nesiguranță și se mișcă mai degrabă pe linia care desparte cele două zone de spiritualitate, cu cele două moduri de a înțelege absolutul filozofia și religia. Avicena identifică absolutul cu divinitatea, dar afirmă și cu eternitatea lumii. Dumnezeu este însă și necesitatea, dar așa fiind, El nu poate să fie decât așa, condiție restrictivă, nu poate să acționeze decât așa. Arbitrariul este exclus și Dumnezeu pare să devină sclavul proprii sale însușiri esențiale. Fiind necesitatea pură, Dumnezeu creează în mod necesar această lume cu această structură și așezare. Dacă El este etern, eternă trebuie să fie și natura. Închid chilimele în paranteză, g mare, h punct, vlăduțescu, închid paranteza, încheiat notă 1. Nimic nu există la întâmplare și în afara necesității. Există doar anumite norme, principii, legi, după care se petrece totul. Asupra lumii fizice acționează trei categorii de forțe neînsuflețite, în paranteză cele care mențin corpurile în starea lor naturală de mișcare, formă, de necesitate permanentă, închid paranteza, însuflețite, în paranteză cele care mențin corpurile prin mijlocirea unor anumite organe vitale, cum este sufletul definit de filozof ca, ghilimele, perfecțiunea primă a unui corp organic, închid chilimele, închid paranteza, și forțele cerești, cele care determină mișcările voluntare ale planetelor, potrivit unui tipar nealterabil. Ultimele chestiuni tratate privesc relațiile filozofiei sale cu religia și misticismul. Într-adevăr, filozofia lui Ibn Sina este un ansamblu de idei aristotelice și teorii mistic-islamiste, ajungând până la o formă de panteism.